ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya saya hanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang mudah yang susah bisa ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang lain ditanyakan kepada Ustaz Mizan kepada Ustaz Mufti Ali dan yang lainnya ada pertanyaan bagaimana seorang yang menzinai istri orang apakah ia langsung taubat kepada Allah ataukah dia juga harus minta maaf kepada suami yang ia zinai syukran afwannya jadi Seorang yang telah melakukan maksiat ya. Maka disunahkan agar dia menutupi maksiat tersebut Dan tidak cerita kepada siapapun Bahkan tidak usah melapor kepada pemerintah Misalnya kalau pemerintah menjalankan hukum had Kalau pemerintah menjalankan hukum had, hudud Tidak perlu dilaporkan Kecuali kalau dia khawatir dia akan terjerumus ke dalam Dan berulang-ulang melakukan kemaksiatan tersebut Berzina terus tidak berhenti Maka seperti ini dianjurkan dia melaporkan dirinya Agar tidak terjerumus lagi dalam berzinah Oleh karenanya terkala Rasulullah SAW Dilaporkan oleh seorang sahabat Yang tidak salah namanya Ma'is ya. Dan dia telah melakukan berzina. Maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW Dan berkata ya Rasulullah saya telah Melakukan hal ini Maka Nabi SAW menyuruh dia pergi Tidak langsung menerima pengakuan Ma'is Ma bahasnya telah berzina. Bahkan dia datang pada hari berikutnya Terkala Rasulullah SAW bersama para sahabat Sampai Rasulullah Sallam menyuruh sebagian sahabat untuk mengecek apakah si maiz minum kamar atau tidak. Kau ternyata dia ngelantur, kau ternyata dia mabuk ngomong seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek orang kampungnya apakah si maiz orang soleh atau tidak, maka mereka memuji maiz bahwasanya dia orang soleh. Sampai kalau tidak salah kali keempat maiz datang belum laporin Rasulullah, saya telah melakukan ya, perzinahan. Sebelumnya Nabi bertanya, mungkin kau hanya begini, mungkin hanya begitu, mungkin. Tidak ya Rasulullah saya melakukan sebagaimana ember masuk dalam dalam sumur baru kemudian Rasulullah sallallahu menegakkan hukum had. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu menegakkan hukum had, rupanya Ma'iz ini kesakitan, maka dia pun lari. Dia pun lari kabur akhirnya dilempar oleh seorang sahabat kemudian terkena kepalanya dan meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kenapa kalian tidak biarkan dia lari saja sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kawasannya. Seorang melakukan dosa perzinahan, dia tutup jangan sampai sitakan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana tidak perlu dia minta maaf kepada suami, wanita tadi tidak perlu. Tidak perlu dia berlapor ya akhir, malas Saya telah anu sama isteri. Anu apa? Dia anu-anu hebat. Akan menimbulkan perpecahan bahkan terjadi pembunuhan, ya jadi dia marah dia bunuh orang ini. Dan mudaratnya lebih-lebih besar oleh kerana cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan punya hubungan lagi sama wanita tersebut. Ya kalau bisa nasihati, ya bagaimana caranya? Penting dia bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang sangat tercela ini, perbuatan yang merupakan dosa besar yang kita tahu bagaimana hukumannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat dalam azab kubur warak para wanita bersin, laki-laki bersin, dimasukkan dalam tanur, kemudian dibakar dari bawah, kemudian dia, mereka kepanasan itu baru di azab kubur, belum di di akhirat kala diatmin rakaat. Assalamualaikum Ustaz mohon jawaban yang mana yang lebih ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Ini memang ada beberapa pendapat ada hadis riwayat cerminili bahasanya Rasulullah saw menyebutkan dia yang paling indah wajahnya. sebagian ulama mengkompromikan bahasanya Nabi Yusuf tetap lebih ganteng. Ya, karena itulah keistimewaan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya indah, wajahnya menawan. Namun bukan masalah kegantengan apa kegantengan fisik Oleh kerana Nabi Muhammad bukanlah orang yang di antara mukjizatnya ketampanan tidak, tidak dikenal dalam sirah Nabi. Bagaimana orang-orang kafir terpukau dengan ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikenal terpukau dengan ketampanannya. Saya para wanita mengukul motong-motong tangan mereka Tanpa tampak selaka tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau elok dan wajah beliau apa namanya bersinar artinya benar-benar indah jika dipandang. Ada yang mengatakan bahwa setan kelana Nabi Yusuf, ada yang mengatakan Nabi Moat lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa otiya oh, syatrul hasan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam diberikan ke setengah ketampanan artinya setengah ketampanan penduduk di zamannya tidak termasuk penduduk setelahnya tidak termasuk penduduk setelahnya Allah orang bersawafa yang jelas Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang berwajah sangat tampan dan menawan Ustaz, anak adalah seorang ibu dengan satu anak yang masih berusia 2 tahun. Bagaimanakah cara mendidiknya dengan baik sedang ilmu agama ana sangat dangkal mengingat posisi ana jauh dari suami. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Didik anak secara pelan-pelan penuh kesabaran dalam didik anak. Sungguhnya subhanallah, anak yang soleh merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan akan hal ini dalam satu hadis kata Nabi Sallam Ida mata bu Adam in kata amaluhu ilhamin salah jika seorang anak Adam telah meninggal dunia bahwasanya seluruh amal yang terputus kecuali tiga salah satunya waladun salihun yadhu lahul anak yang soleh yang berdoa untuknya Rasulullah menyebutkan anak soleh ini pering padahal pada semua kita kalau doakan kepada paman kita meskipun kita bukan anaknya juga dikabulkan oleh Allah seperti tidak tidak tidak mesti persyaratan yang mendoakan kita harus anak kita Siapapun yang mendoakan kita dengan Ijma' ulama' bermanfaat Akan tetapi Rasulullah menyebutkan anak soleh Kenapa? Karena memang Tidak ada yang mendoakan kita dengan sebaik-baiknya Dan senantiasa berkesenambungan continue kecuali anak kita Kakak kita doain kita mungkin Tadkala ada ingat sesuatu oh, Adik saya semoga Allah merahmatinya Tapi kalau solat malam doain kita mungkin tidak Apalagi teman kita mungkin jarang-jarang Pas Idul Fitri aja baru ingat kita Oh si fulan semoga Allah maafkan dia tapi yang doakan kita tiap hari anak kita. Atau istri kita. Dua orang ini yang senantiasa mendoakan, mendoakan kita. Oleh karena kita berusaha mendidik anak kita supaya menjadi anak sholat. Kita ingin anak kita anak yang sholat, yang cerdas, yang berhasil dalam dunianya dan akhiratnya. Namun tidak mesti berhasil. Yang penting sholatnya dulu. Meskipun dia miskin, sudah kita mungkin kita sedih anak kita miskin. Tapi kalau dia sholat, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Meskipun dia miskin, dia akan mendoakan kita. Oleh karena saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu-Ibu Semangat untuk menjadikan anak kita anak yang soleh Kalau kita tengok anak kita kurang cerdas Ya sabar, tidak jadi masalah Yang penting anak kita jadi anak yang soleh Karena orang soleh tidak mesti pintar Ada orang yang pintar tapi tidak soleh Ada orang yang bahlul tapi orang soleh Orang dibesit terus Tanya satu tambah satu berapa Berapa ya? Tapi dia soleh <Guruh> Tidak jadi masalah Yang penting doakan kita Ada Bagaimana dengan orang-orang yang mengajar keluar berdakwah kepada semua orang dengan dalil kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Ini dalil bahwasanya tafsiran kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, ini rada umat terbaik yang dikeluarkan dari Allah kepada manusia. Maksudnya lah keluar berdakwah ini tafsiran dari mana? Tafsiran dari mana? Seperti dari ahli tafsir mana menafsirkan seperti ini? Kunallahu wa rasuluhu mangkan fa'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar Allah melanjutkan firman-Nya Ukhrijat lin-nasta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa tu'minuna Apakah mereka menerapkan hari ini menyeru kepada kema'rufan, mencegah kemungkaran Bukankah yang merupakan kemungkaran yang paling besar dari kesyirikan Kemungkaran yang paling besar kasih apakah mereka mencegah orang dari kemungkaran Telihat Allah, Allah tidak hanya terputus pada ukhrijat linas enggak ada kelanjutannya pertama tafsiran mereka ukhrijat linas maksudnya keluar itu tidak ada tafsiran seperti itu yang kedua bahwasanya sifat uh, umat terbaik tersebut adalah yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan kita dalam memahami tafsiran kita kembali kepada tafsiran para salaf dan ayat ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat oleh karena kalau ingin mengetahui bagaimana pentahqikan atau perwujudan ya Penerapan ayat ini kembali kepada bagaimana para sahabat? Karena mereka lah yang disebut oleh Allah Pertama kali sebagai Khairah ummatin ya, umat Apakah benar bulan Rajab? Tanggal 27 Rajab terjadi Isra dan Miraj Rasulullah SAW Saya tidak tahu Saya, tahu saya Tidak ada dalil yang sahih Yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW Isra Miraj pada tanggal 27 27 Rajab Kalaupun benar pada tanggal 27 wajah, maka tidak dijadikan acara Acara apa namanya memperingati acara tersebut Karena ikhwanifillah Para sahabat tidak pernah melaksanakan acara peringatan ini 27 wajah 17 ramadhan, kemudian apa lagi Karena kalau Mau dibuka acara seperti ini Ada hari kelahiran Nabi SAW Maka banyak, terlalu banyak Acara dan peristiwa yang harus kita peringati. Hari kelahiran Nabi SAW. Kalau kamu tidak memperingati hari kelahiran Nabi, kamu tidak cinta kepada Nabi. Taib saya ingin memperingati hari kelahiran Abu Bakar. Kalau kamu tidak memperingati, kamu tidak cinta kepada. Hari kelahiran Umar. Hari kelahiran Ali Usman. Taib ada peristiwa-peristiwa besar seperti apa? Eee, apa namanya? Hijrah. Kemudian perang Uhud. Saya juga ingin memperingati perang Uhud. Perang Badar. Banyak peringatan yang harus dia. Kalau peringatan habis duit orang, habis sebaik-baik petunjuk wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian saja, Bapa lebih jelasnya Yang kum apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari pribadi saya bersyafaat. Semoga Allah makan saya dan maafkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di rumah Allah, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya nyakelap. Ba bila itu fikihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.